Nondik ditent zira zu? So. Charatikalduniz. Rugbiak zuretako zer da? Eta pasione bat. Eta egiten duzu, rugbiak urtean ziak? Bai, klubean egiten dut. Nun hori. Charatzenperen egiten nuen eta horrein alain nivel. Ta hemen, beraz ikastaldehuntan, zark bai, ikasi duzu? Be ikasi dugu, uh, defensa egiten, ataka eta pasiak. Zilekutan namna jago duzu harritu? Nerinaiz pilieta onginaiz. Neskarcha bat. Dostaz, jo. Nola ditzen zira? Xabi gaitan haiz. Eta nondik eldu zira? Oztaritzekoa. Noh jindak aur, unat, zon ikustarat? Aritziginiz. Nungo jokbulera ariadea aretz? Bayona. Bayona rentzat zira zu? Ez. Noren zat? Toroza. Toroza Nola ditzen zira? Austen leforka gher. Eta nondik eldu zira zu? Leko inetik. Sarikashe duzuek? Asteontan. Asteontan, hribi analdizen. Prexeskiago. Zahrikaxi duzie. Basak, uh, be uh, ff, ataka, defentsa etala. Kusiot partida bat egin duzie la hor, no kirabazidu? Uh, guk. Uh, ea, yeah, ea, yeah, nola banatuak izan ziste. Uh, be uh, be bideandak izan zituzen taldeak. Eta ziak irabazidu zuzen so bat? Bi txei. Uh, Bi txei. Nundik alduzira eta nola ditzen zira. Uh, Peiudeitenaiz, ustaritzikoa naiz. Bai, yep. Usta bai. Eta, jukbia maite duzuzuk, hemen bali mazira. Eki maite duz. Eta, zu jukbiaan? Bai, ona eta ustaritze. Bai, ona eta ustaritze, koa. Uh -huh. Eta, beraz, hemen den jukbilaria sautzen duzuzuk. Bai, ahatzeginiz da. Tauna da, haretz? Ez da, kitzubi da. <laughs> bai. bai, edo ez? Bai, bizkunduzu ez duen zuten. Bai. Bai? bai. bai? Bera bezala, nahiko zenuke izan, hain zilna edo... Tiri. Bater, zergnaiko sinu kese postuan jokatu. Bela jo estatu. Ea, eh, no da dezentzia. Mikel, eta Mikel non di zira? luzira? Sharakoa. Ea, eh, zu bayona demi agitzerentzot zira. Bayona. Bayona ikusten ta koloriak orditu zula? Bai. Sare kache duzu e su ekemena. Be, in tugu paseak fentsa ta teknika batzu irakatsi katshi diskio mm, Be, voilà. Hukbilari eta nartzen emen badut besteanait. Nolan ditzentzia ta noldi gitantsira? Bisinchu. Noldi gitantsira. Ustarte, ustarte taldean ari zirazu ere? Bai, ziren mailetan ari zirazu. Eh, be, hor pasatuko naiz Berjamen, ta sta jornarroetan inzen 100% ondizemanen, ta be, um, naiz Berjamen. Eta Eustaritzeko ekipan ari zirenean Euskaraz ikasteko aukera bat duzu egbia? Edo... Batzutan Euskaraz mintzen zen gira lagunekin, batzuk ez dakite eta... Hitzbergiak ikashe dituzu ikastalde honetan? Ez. ez Norren alde ziraz du, ze talderen sustengatzaile gatzaile Eustaritzea aparte. Baiona! Eresker! Nola deitzen zira? Joani. Joani, nondik helduz zire? Laje surotik. Laje suron badarik bitalde bat? Bai. Eta hor jokatzen duzuzuk? Bai. Eta zer ikastan duzu Lajexoron hori zirenean? E, Pasak egitea, dinei, e, Pasak egitea e, nunez de larik inoak. Entrenatzaileak Lajexoron Euskaraz ikiten no, da, frantxexez? Frantxexez. Zautzen duzu, hori pilaria, hemen dena hori zireginez? Nungoa da? Bai, jona. Eta, berabezalako postua nahiko zinuke harituzuk edo ez? Yes. <laughs> Ze postuta nahi duzu? Haini, euh, lehenagoaren ditzen euh, amalagoa eta horre nari joztetuk bederatzia. Ez hau duzu bederatzi zenbaki bat, bai honan edo miagitzen? Ez uh, da bai honan edo miagitzen da... Ah, beste talde batean. Bay. Da Antoan Dupan. Paseki <coughs> pan ari da? Toulon, uste gut. Milesker? Nola ditzen ziratu? Aritz. Aritz, nondik zelatu zu? Gamarte. Gamartetik, eta zema turte dituzu? Zazpi. Ziziragik taldetan. honetan taletan? Nafajoa. Uez Nafajoan. Zuk ze posiziotan maite duzu jokatzea? Tutsetan. Tutsetan. Dutx. Baztegetan beraz. Ikusi duzu badelagik bilari bat? Ai. Zautzen duzu? Arretze ginetze. Ai. Eta zu bayonaren zatzira? Ez baita espada. Nor nahiago duzu talde bezala? Nafajoa tamia arretze. Milezka zuri? Nola ditzen zira? Iker. Iker, nondik aldu? Bayonak Bai honetik. Eta zerrik ase duzu azte honetan? Uh, Bat-baten kontra, batxeak, um, defensa, ataka... Eta partidak indituzie? Bai. Ila galdu galdo? Dependi. Batzutan ira bazi, batzutan galdo. Zama hitatu duzu ikastaldi hau? Bai. Husten dut, batela gaur gauk jokalari bi bat zautzen duzu azok? Bai. Nor da? Arretz ginez. Eta, bai honako da bera? Bai. Zerazu Bayonaren alde zira? Bai. Baina ez dute bainera bastet Bayonarek? Ez. Ez betzi? Zerra Marseillea da toren urtean iteko? Irat Zerriberda, uh, Fite... Fe... Ba, Lan egin bak dute? Bai. Ilesker! Aretzik iniz Bayonako Jokalaria sehaskak antoratzen duen ikastaldi hontan present, importantea, zure presentzia hemen eta haugek. Higbias euskaraz era kastea? Mo no, presentzia nik ezut. Ez Gozandirik egin ez? Xaskak den antolatzen du berake. Be okeratzen ditue lan, lan egiteko gasteak eta aurrak ere. Beraz bai, ni posike txosten aise be agatsaledo orduba pasatzea aurikini, euskaraz egubian ibiltzeko eta hola be posandierekin hainbeste aurre be hernan მასalai euskaraz era Aurrak, ikusi ditugu zurekin solasean, batzu erabe bestea batzula saiaago, ze galdera mota egiten dute? <laughs> ez, ez dakit, eskata egitua dira edo, batzu galdetzen dute edo erraten didate bebaionan ikusi nautela edo telebistan edo, baina guri gauza normalak dira, eta ez, batzera handiarekin etokzen naiz. Mineska? Ese askak antolatu duen uh, rugby-kastaldian, ba entrenatzerat uh, jintzira, zu ere jokalaria baitzira. Bai, bai, bai, honan aritzen iz, eta duela bi urte egiten ditut entrenamenduak xaskarekin, bizikion txaparazten baita. Zer da ikastaldi honen helburua? Helburua da, aukai emaitea pixkat uh, Euskaraz uh, euskaraz aritzeko uh, momentu bat, ikastoratik kampo, uh, ez da etxan ez dira denak uh, Euskaraz ari, beraz. Uh da genira higbia higbia praktikatzen lotea euskaraz ere. Saaspurte go Goiti duten haurtalde batiz rikasten da ola aste batez. Ola aste batez teknika ez da ein garatua baina bidiren higbiko lege principalak eta eta euskaraz aritzean fet bisiki garrantzitsuak. Adin haurtan ikusten da ja batzuk baduten higbian jostatzeko gaitasun bat bestek ez dutena. Iberala bai, bai, ikusten da, sazpe urtetan, e, batzuk egeskiago e, alitzen dira Ikusi Ikusten dituzue hori Castalian batzuk bat dituztenak, gaitasunak, e, ba, gero, hor tantsek eta halak izango dituzketenak? Bai, bai, bai dira, 6 sazpi aurk, biziki azkarrak direnak eta teknikoki e, untsa direnak e, tipitanik. Bai, bai. Mineskar? Ramuntxo, seaskak antolatzen duk eguziak hukbi kastaldi bat, eta hau bururatu da. E, parte hartze, haundi bat genezake. Bai, aurten, ogoi uh, tamabia horba ginituen. mugatzen dugu zer nagisaz, biziki konten gira, mulzoa mulzo derbaten bilzia. Genera, urte guziz bezara, aretzigin izak, askaintzen daukun bere dabeza, baz, gozizat, zinez plazera Bia beizik egiten dute ez? Beaz uh, egiten dagoa askik argatua zuten aurrak, goizian rik bian ziren entrenatzaileekin. Eta txaldean animazioak bat zituzten, adibidez, Euskal Diokoak, edo Josek Ambudo Arte Martiala, edo yoga, edo rafting, edo joko e desafiotiki batzu, edo txapelketatiki batzu. Eta, voilà, rubean aitzia eguno soan, sobera nekagarri izanen zen, behaz, voilà, piskat denetarik indute. Zordua, duela zonbait urte hasi zinuten, rubean indako, ba ikusten da ere, beraz, futbola ahloan ere zurututza, kampusa, ere laguntzen duela se askakortan. Egiad da cherche qu'il y a que tout là que askuntza eta bitiko problema da edo qu'est-ce qu'un bourachou bourachou zer egin aurrekin eskolatik tikampo eskuaraz eta da e udale koelkertia que sergingam seske eskaintzen tout là ben un ligue 6 familier que on a couté c'est toute la gaille golécouli qu'a chez matin ben as ben idée au lys eta zerbait itelantzen, eta bon, ikusiz ez dutela hastigik edo mediolik orta zukupatzeko, gure gain hartu ginoen. Behas, e, bai egiten dugori beraz kilolan inguruan, eh, kilola medio erresa baita aurrak urbila alzteko, eta erakustia berri euskaraz ere aitzen aldiela isi aldietan. Eta o, Otsaileko oporretan ere mus ikastaldi bat iten dugu, Oz, ez da behzte harrol bat da. Hor, uh, interes garrera ikustia nola benan naldidez berdina glotzen diren, nahasten diren uh, kartarioko onen bidez. Eta, ala, Idailean, sartzetik xartze, lan da, dugula surf eta leherakilolen inguruko animazio bat, glizegun deitzen dena. Hor, egun bakar batekoa da. Eta ala, enxatzen gira, e, aldi guzizidein behriak atxe matia. honen bururatzean gira, valoratzeo positiboa egiten denean, ondoko uxten olako ikastaldi bat behantolatzea baita espadako izanen da ezta. Ah, ba, ba. Ba, Kambon biziki balintza honetan uh, ari gira, zinez leku uxorogarri bat da, zer nahi uh, egiten alda, uh, behitu zu arbolak, arbolan azpian hor haitzu ginen, hor euskaldiokoak egiten, baduzu dojo bat, or, uh, arte martzialekin aitzeko, baduzu pizina bat urbil, baduzu, uh, non, zinez balintza bikainak dira. Eta beh, esko aldeuntan piskat baita, barnek aurrak egiten aldie, kostaldekoak ere, baz, zinez, balintza bikainak dira, bas, eskertzen ditugu eh, kanboko erreko etxeko lagunak, bez berritzeiteko aukera bani bat dugu, zinez, dugu, dudari gabe. Mila esker. Zuri.